На мою теж. Видолонок уже не був видоленком. Волтер і раніше відчував, що така чарівна місцина заслуговує на ім'я, відповідно до всіх її принадних таємниць і викликів фантазії. Одного з ущових днів діти бавилися на горищі, проте надвечір із-за хмар вибулося сонце, заливши цілий глен сліпучим сайвом. «Яка к'яшива яйдуга!» – радісно закричала Ріла, що злегка і дуже мило шепелявила, відколи навчилася говорити. То була найпашніша райдуга, що вони бачили в житті. Одним кінцем вона, мов би, спиралася на шпиль пресвітеріанської церкви, а іншим сягала порослого очеретом закутка ставу, що простягався в північній частині долини. Щойно оздрівши її, Волтер дав видалунку нове ім'я – Долина Райдух Долина Райдух була цілим світом для інглесадських дітей. Там невпинно літали грайливі легкі вітерці, і зранку до ночі відлунювали розпіви птахів. Повсюди мерехтіли місячні сяйні стане беріз, а Вотер любив уявляти, буцім з однієї з них, білої дами, що виходить маленька дріада, щоб погомоніти з ними. Клен і ялицю, що росли так близько, аж поспіталися гілками, він назвав закоханими деревами, і низка старих дзвіночків, яку він повісив на них, ніжно і казково тенькала попід кожним доторком вітру. Кам'яний місток над струмком, який збудували діти, старіх дракон. Дерева, що зійшлися довкруж нього, ставали за потреби темношкірими поганими. А муховиті береги — розкішними, смарагдовими килимами із Самарканда. Поза деревами в гаю чиїлися Робінгут і його славні розпійники. У потічку жило трійко росалок, а старий покинутий дім Берклі на околиці з його низькою кам'яною огорожею, що майже потопала в густезній траві, і кмином, що розрісся по всьому саду, враз перетворювався на обложений замок. Мечі хрестоносців давно заіржавіли, проте інглсайдський різницький ніж був шаблею, викованою в чарівнім краї. А щоразу, коли Сьюзан не могла знайти кришки від найбільшої пательні, вона знала, що та служить щитом у синому рицерові з плюмажем під час карколомних пригод у Делені Райдух. Часом вони бавилися в піратів на Джема, що у свої 10 років уже починав любити розваги з уявним кровопролиттям. Утім Волтер завжди відмовлявся йти із зав'язаними очима по дошці, що випиналася за борт корабля і падати в море, хоча Джем вважав цю страту найвеселішою з усіх піратських ігор. Деколи Джем брала сумніви, чи не бракує Волтеру снаги, щоб бути морським розбійником, та із братерської відданості він притлумлював ці думки. Ще й неодноразово вбився в школі з хлопцями, які дражнили Волтера тюхтієм. Аж до часу, коли їм випадало на власній шкурі дізнатися, як спритно латають буки джемові кулаки. Інколи вечорами джемові дозволяли ходити до гавані, щоб купувати рибу. Йому подобалося це доручення, бо ж він мав змогу посидіти в хатині капітана Мела Черасела – Біля підніжжя, вкритого сухотрав'ям пагорба, і послухати, як милачі та його друзі, колись так само юні відчайдухи капітани оповідають про свої морські пригоди. Кожен із них мав чим похвалитися. Старий Олівер Ріс його підозрювали в тім, що замолоду він був піратом, якось був опинився в полоні у ватажка племені людожерів. Сем Еліот пережив землетрус у Сан-Франциско. Зух Вільям Макдугал переміг у запеклій бійці з акулою. Енді Бейкер зі своїм судном потрапив у водяний смерч. Окрім того, Енді запевняв, що вміє чвиркати крізь зуби пряміше за будь-кого в чотирьох вітрах. Проте незмінним улюбленцем джема був гачконосий капітан Мелачі з тонким лицем і настовбурченими сивими вусами. Він був капітаном бригантини, коли йому ледь виповнилося 17 – і плавав з вантажем пиломатеріалів аж до самого Буенос-Айреса. На кожній щоці він мав татуювання у формі якоря, і вдома в нього стояв чудернацький старий годинник із ключем для накручування. Коли капітан був у добрім гуморі, він давав Джемові накручувати годинника. Коли він був у дуже добрім гуморі, брав Джема із собою ловити тріску чи викопувати із дна молюсків під час відпливу. Коли ж він був у надзвичайно добрім гуморі, то показував Джемові моделі кораблів, які він сам витесував із дерева. Джем уважав їх втіленням моряцької романтики. Був поміж них човен вікінгів зі смагастим квадратним вітрилом і лютим драконом на носі. Колумбова каравела, мейфлауер, ошатний летючий голландець і незлічені бригантини, шхуни, барки, кліпери і каботажні судна. «Будь ласка, навчіть і мене витесувати такі кораблі, капітани», – попросив Джем. Капітан Мелачі похитав головою і меланхолійно сплюнув у воду. «Цього неможливо навчити, малий. Мусиш поплавати морями за 30 чи 40 літ. Тоді, може, почнеш їх розуміти, щоб витесувати. Розуміти і любити їх». «Корабель, він як жінка малий. Треба його розуміти і любити. А то він ніколи тобі не відкриється». «Навіть можеш, бува, гадати, що ти знаєш його весь. Від носа до корми. Усередині і зовні. А все одно він не відкриє тобі свою душу. Пустиш його, і він полетить, наче птах. Був один корабель. Я плавав на нім, але так і не витисав. Скільки разів намагався. І була одна жінка. Але то я вже розпотякався. Цей от корабель, бачиш, зовсім готовий. Треба його тільки в пляшку поставити». І я навчу тебе, як це робити, малий». Так Джем і не почув більше ні слова про жінку. Проте це його не засмутило. Бо ж до представниць цієї статі він був байдужісінький. Окрім хіба мами та Сьюзен. Але вони не були жінками. Вони були просто мама та Сьюзен. Коли помер хитрик, Джем думав, що більше ніколи не схоче мати іншого пса. Утім, час – дивовижний цілитель. Тож невдовзі любов до собак – прокинулося в серці хлопчика. Та цуціня не було справжнім псом. То був лише епізод. По стінах комірчини на горищі, де Джем зберігав свої дрібнички, спадок капітана Джима, чим ціла вервичка собак, вирізаних із журналів. Бундючний мастив, славний щукатий бульдог, такса, якого мовби взяли за голову і задні лапи і розтягнули вздовж, стрижений пудель із китечкою на хвості. Російський хорт цікаво, міркував Джем, чи їсть він подай щось. Зухвалий шпіц, плямистий далмантинський дох, і спанієль із запитливим поглядом. То були породисті собаки, та як на Джема, усім їм чогось бракувало, хоч він і не знав чого саме. Якось у Делі Ентерпрайз він устрів оголошення «Продається пес», звертатися до роді Крофорда «Гарбор «Отой усе». Джем не міг би сказати, чим вона привернула його увагу, і чому в самій його лаконічності вчувався смуток виходу. Крейг Рассел розповів йому, хто такий Роді Кроуфорд. «Батько його місяць тому помер, то він їде жити до тітки в місто. Мати би в нього давно вже померла, а їхню ферму купив Джейк Мілісон. Каже, що розвали той будинок і побудує новий. Може, тітка не захоче мати в домі пса?» Плохенький цуцик, але роді ним страх, як пишається. «Цікаво, скільки він хоче за нього? У мене є лише долар», – занепокоївся Джем. «Певно, він просто хоче віддати його в добрі руки», – відповів Крейх. «Але ж хіба твій тато не купив би тобі пса?» «Купив би, та я хочу придбати пса за власні гроші. Тоді я знатиму, що це мій пес». Крейх лише станув плечима. «Ці інглесецькі дітлахи такі куметні, бо ще не байдуже, хто купить якогось там цуцика». Того ж вечора тато відвіз Джема на стару і занедбану ферму Крофордів, де вони знайшли Роді та його песика. Роді був приблизно того ж віку, що й Джем. Блідий веслінкуватий хлопець із цупкою каштановою чуприною. Песик мав шуковисті коричневі вушка, коричневий ніс та хвостик і лагідні карі очі. Найкрасивіші з усіх собачих очей. Щойно джем побачив його, з білою смужкою на чолі, що поміж очей ділилися на двоє, він збагнув, що мусить купити цього собаку. «Ти хочеш продати свого пса?» – нетерпляче запитав він. «Я не хочу продавати його». Понуро відказав Роді. «Та Джейм сказав, що я мушу, інакше він його втопить. Він каже, що тітка Вінні не захоче мати вдома пса». «Скільки ти хочеш за нього?» – мовив Джем, боячись почути у відповідь геть недоступну ціну. Родіо прокотнув сльози і подав йому песика. «На, забери його!» – хрипко проказав він. «Я не хочу продавати бруну. Не хочу. Гроші не замінять мені його. Якщо ти тільки любитимеш мого песика і дбатимеш про нього...» «Я дбатиму!» – палку пообіцяв Джем. «Але ти мусиш узяти мій долар, інакше я не відчуватиму, що він мій пес». Я не візьму його, якщо ти не візьмеш грошей. Він тиснув долар у безвільну долоню Роді, узяв Бруно і пригорнув його до грудей. Песок озирнувся на свого господаря. Джем не бачив його очей, зате бачив очі Роді. «Якщо ти хочеш лишити його...» «Я хочу, але не можу», – різко відповів Роді. «Тут було вже п'ятеро людей, і я нікому не віддав Бруно. Джейк розлютився, та мені байдуже». Вони не були такі, як потрібно. Але ти... Я хочу, щоб ти взяв його, коли я не можу. І забирайся, щоб я його більше не бачив». Джем підкорився. Маленький песик тремтів у його обіймах, але не прочався. Ось у дорогу додому Джем ніжно тримав його на колінах. «Тато, а як Адам знав, що пес – це пес?» «Бо пес не міг бути ніким іншим, крім пса», – усміхнувся тато. «І тепер не може». Уночі Джем довго не міг заснути від радзаного хвилювання. Він іще ніколи не бачив пса, гарнішого і малішого за Бруно. Не дивно, що Роді так не хотів розлучатися з ним. Проте невдовзі Бруно забуде Роді і полюбить його. Вони будуть добрими друзями. Він попросить маму переказати Різникові, щоб той надсилав кістки в Інглсайт. «Я люблю всі і все в цьому світі», проказав Джем. «Дорогий Боже, Благословив всіх котів і собак на землі, але найперше Бруно. Урешті-решт Джем заснув. Можливо, маленький песик, що вмостив писок на простягнені лапи в ногах його ліжка, теж спав. А можливо, і ні. Півник Робін уже не харчувався самим лише черв'яками. Натомість він дзьобав зерна рису, пшениці, насіння салату латуку і настурції. Він надзвичайно виріс. Інгельсайцька вільшанка вже зажила собі слава на всю околицю. А манишка його набула гарного червоного відтінку. Незрідка він сідав на плече Сюзен і дивився, як вона в'яже на шпицях. Коли Ен верталася додому, він летів їй назустріч і стрибав поперед неї стежкою аж до самого канку. Щоранку він прилітав на Волтерову підвіконня дзьобити хлібні окрушини. Щодня купався в ночвах на заднім подвір'ї. Під живоплотом із кущів шипшини, ще й зіймав пекельний галас, коли не знаходив там води. Гілпарт раз у раз нарікав, що його пера і сірники розкидані по всій бібліотеці. Проте ніхто йому не співчував. І навіть його серце відтануло, коли півник Робін безтурботно сів йому на долоню, щоб ухопити насінинку. Усі в домі любили Робіна. Окрім хіба Джема який усією душею був відданий Брунові, і невблаганно затямлював болісну істину. Можна купити собаку, але не його любов. Спершу Джем не мав цього на думці. Звісно, Бруно деякий час сумуватиме за роді і колишнім домом. Та це невдовзі минеться. Проте воно не миналося. Бруно був найпокірнішим псом у світі. Робив саме те, що йому воліли – Аж навіть Сюзен визнала, що чимнішої тварини і відшукати годі. Але в ньому не було життя. Коли Джем вів його на прогулянку, очі песика спалахували радісним вогнем. Він жваво метляв хвостиком і весело брався в дорогу. Утім, невдовзі погляд його тьмянів, і він похнюпившись, байдуже трюхика в колоніх Джема. Його плекали і пестили. Йому віддавали найкращі, найсоковитіші кістки. Йому дозволяли щоночі спати в ногах джемового ліжка. Та все було марно. Бруно жив, мов би, де інде, Чужий і геть недоступний. Ночами джем інколи прокидався і, перехилившись із ліжка, сягав рукою униз, щоб погладити маленьке напружене тільце. Та жодного разу песик ані лазнув йому на те руку, ані махнув хвостом. Бруно терпляче зносив пестощі та не відповідав на них. Джеймс сіпав зуби. Джеймс Меттю Блайт був рішучий хлопчина і не збирався поступатися собаці. Його власному собаці, чесно купленому за долар, який він ледь спромігся заощадити із кишенькових грошей. Бруно мусить забути роді. Мусить перестати дивитися жалісними очима загубленої істоти. Мусить орешті-решт полюбити його. Джемові часто доводилося ставати на захист Бруно, бо ж хлопці в школі, здогадавшись про його любов до собаки, брали його на глум. «У твого цуцика блохи, у такі велетенські блохи!» – кпив пергіріс. Джем мусив його відлупцювати, щоб той узяв свої слова назад і визнав, що в Бруно немає бліг, ані жодної. «У мого пса щотижня бувають сюдоми», – хвалився Робраса. Можу закластися, що у твого за ціле життя жодних судом не сталося. Якби в мене був такий пес, я перекрутив би його на м'ясорубці. У нас колись теж був такий пес, мовив Майкдрю, але ми його втопили. А мій пес просто жахливий, гордо озвався Сем Ворен. Він душить курей і жує білизну, розвішану після прання. Б'ємося об заклад, що твоєму дурному цуцикові на таке заповзяття не стане». Робота, який Джем сумовито погодився із Семом, хоч і не сказав йому цього. Він майже не шкодував, що Бруно не розбишака. Джемові прикру було чути, як Воті Флег загукав. «Твій пес — щемний пес!» «Бо він ніколи не гавкає по неділях!» Адже Бруно ніколи не гавкав у жоден із днів тижня. Та попри це, він був чудовим милим песиком. «Бруно, чому ти не хочеш мене полюбити?» — ледь не плакав чем. «Я готовий зробити для тебе все!» Нам було б так весело разом, та він не хотів визнавати свою поразку. Одного вечора Джем квапився додому з надбережжя, де вони із хлопцями пекли молюсків. Насувався шторм, море стогнало розпашливо і лунко. Усе здавалося похмурим і неживим. І з першим довгим, громохким ударом грози Джем увірвався в Інглсайд і закричав Де Бруно? Того дня він уперше пішов із дому без Бруно. Йому сталося, що маленький песик не подужує довгого шляху до гавані. Джем не зізнався б навіть собі, що й сам не подужив би довгого шляху із собакою, котрий геть не тішитиметься прогулянці. З'ясувалося, що ніхто не знає, де Бруно. Його не бачили після вечері, коли Джем пішов на озбережжя. Хлопець шукав повсюди, та не міг його знайти. На дворі пустили злива. Світ тонув у сліпучих блискавках. «Невже Бруно там?» У цій чорні ночі. Заблукав. Бру не боявся гроз. Всякий такий зв'язок між ними і з Джемом установлювався лише тоді, коли песик тихцем підповзав до нього, поки небо за вікном розколювалося на двоє. так перелякався, що коли буря вщухла, Гілберт сказав йому: Завтра я мушу поїхати в Гарборгет, щоб дізнатися, як почувається рой вескот. Йдемо зі мною, Джеме. І дорогою відвідаємо стару ферму Крофордів». Мені здається, Бруно втік туди. За шість миль? Та це неможливо, мовив Джем. Проте це було саме так. Вони підійшли до старої темної покинутої ферми Кроуфордів, і мале забрьохане болотом тремтливе створіння на мокрому ганку звернуло до них байдужий, виснажений погляд. Бруно не огинався, коли Джем узяв його на руки і поніс до брички, шпортуючись у високій аж до коліна траві. Джем був щасливий. Як вихоплювався місяць із-под залопати хмар, що мчали небом попри нього. Як солодко і гостро пахлив миті дощем ліси. Який то був дивовижний світ. Тато, я думаю, тепер Бруно полюбить Інглсайт. Можливо, коротко відповів тато. Він не хотів смутити Джема, але певен був, що серце собаки, якого забрали з колишнього дому, розбити на вік. Бруно ніколи не їв багато. Але після тієї ночі дедалі рідше наближався до своєї миски. Настав день, коли він геть відмовився від їжі, його оглянув ветеринар, проте не виявив ніякої хвороби. За всі роки моєї практики я бачив одного собаку, що вмер від горя, і от, здається, це другий випадок, сказав він Гілберту, відвівши його вбік. Він залишив тонізуючий засіб, який Бруно покірно ковтнув і ліг, умостивши писок на лапах і втупившись у простір перед собою. Джем довго стояв, заклавши руки в кишені і дивлячись на нього. А тоді пішов до бібліотеки і поговорив з татом. Наступного дня Гілберт поїхав до міста. Відшукав там Роді Крофорда і привіз його в Інглсайд. Коли Роді піднімався сходами ходу Бруно, який почув його кроки з вітальні, підняв голову і нешорошив вуха. У наступну ж мить його змарніли собаче тільце стрілою рвонуло через усю кімнату просто в обійми блідому караокому хлопчикові. «Пані Блай, дорогенька!» – промовляла ввечері Сюзен тремтливим від хвилювання голосу. Маленьке щенятко плакало. Правда-правда. Сльози так і бігли йому по носі. Я і не повірила б у це, якби не бачила на власні очі. Роді пригортав бруно до серця. І дивився на Джема благально і виклично водночас. Я знаю, ти купив його, але він мій. Джейк неправду сказав. Тітка Віні не заперечує проти пса. Але я гадав, що не повинен просити його назад. Ось твій долар. Я не витратив ні цента з нього. Я не міг. Джем вагався лише мить, доки озрів очі Бруно. Яка ж я свинюка, подумав він з відразую до себе і узяв долар. Сненацька Роді всміхнувся. Усмішка перемінила його на бормозний вид. Та все, що він міг сказати, це лише здушене дякую. Тієї ночі Роді спав у кімнаті Джема, і ситий Бруно розглігся між їхніми ліжками. Тепершніж ніж укластися спати, Роді вкляк і проказав молитву. А Бруно присів біля нього, поклавши передні лапи з боку на ковдру. Якщо пес міг молитися, це відбувалося з ним і була то молитва вдячності, і оновленої радості життя. Уранці Роді приніс йому їжу, і Бруно ковтав її пожадливо, весь час позираючи на свого господаря. Він весело пострибав за Роді і Джемом, коли ті пішли прогулятися в Глен. І Сюзен сказала, будь такого життєрадісного песика ще й світ не бачив. Та ввечері після того, як Роді і Бруно поїхали, Джем довго сидів у сутінках на кухонному ганку. Він відмовився йти шукати піратських скарбів у Долані Райдух із Волтером. Джейм більше не відчував у собі бравого розбишацького заповзяття. Він навіть не схотів поглянути на Мершавка, що причаївся в заростях м'яти, вимахуючи хвостом немов лютий гірський лев, готовий до стрибка. Хто дозволив котам бути щасливими в Інглсайді, коли в собак тут розбиваються серця? Він навіть дещо сердився на ріло, котра принесла йому синього плюшового слона. Плюшевий слон, коли немає бруна. Так само коротку відсіч дістала і Нен, яка прийшла і запропонувала йому пошепки сказати одне одному, що вони думають про Бога. Невже ти думаєш, що я за себе не бачу Бога? розлючно відповів Джем. Нен, ти геть не маєш відчуття пропорції. Нен пішла з пантеличина, бо ж гадки не мала, що це означає. А Джем сердито втупився в останні жаринки напівзутлілого сонця. По всьому глені валували пси. Зграя я вийшла на вулицю, голосно кличучи своїх собак. Усі мали право на це. Усі, навіть Джекінси. Тільки не він. Життя пролягало попереду, наче пустеля, де він ніколи вже не матиме власного пса. Ен вийшла з будинку і сіла на нижню сходинку, тактовно дивлячись в інший бік. Джем відчував, що вона розуміє його. «Мамо!» – натужно проказав він. «Чому Бруно не захотів полюбити мене, коли я так любив його? Я... Ви гадаєте, собаки не можуть любити мене?» «Ні, синку. Згадай, як любив тебе хитрик. Просто Бруно вже віддав усю свою любовроді і більше не мав любові для інших людей. Є такі собаки... Віддані тільки одному господареві. Зате Бруно і Роді тепер щасливі, мовив Джем із похмурим вдоволенням, цілуючи маму хвилясті лискучі коси. Але в мене ніколи більше не буде свого собаки. Ен була певна, що це менеться. Так само він почувався і після смерті Хитрика. Проте цієї душевної рани йому не вдалося зцілити. Собаки жили і помирали в Інглсайді. Хороші собаки, що просто належали сім'ї. Із якими Джем гуляв і бавився, як усі решта. Так тривало, доки один маленький песик понеділок заволодів його серцем, і полюбив його сам, любов'ю ще більшою, аніж була любов Бруно. Любов'ю історії, про яку ще довго переказували з уст в уста в Глені, але до того було ще далеко, і Джем невдовзі подибав у ліжко, спустошений і самотній. «Шкода, що я не дівчиську», – розлючено думав він. «Тоді я міг би зараз плакати і плакати». Нен і Ді пішли до школи. Навчальний рік розпочався наприкінці серпня. «Мамо, а ввечері ми будемо знати все?» – серйозно запитала Ді першого ж ранку. Тепер на початку вересня Енн і Сьюзен уже звикли виряджати їх із дому. І щодня малувалися тим, як дві їхні крихітки чим чекують стежиною. Ухайні і безтурботні на зустріч цікавій пригоді, якою було для них навчання. Вони завжди клали в кошечок зі сніданком яблуко для вчительки і носили рожеві і блакитні бавовняні платячка в рюшах та зборках. Дівчата не були подібні між собою, тож їх ніколи не вдягали однаково. Родокоса Діана не могла носити рожевого, який проте личив вродливіший нен. Вона мала карі очі, каштанові коси, і приваблива личку, весь чар якого усвідомлювала навіть у свої сім років. У її поведінці вчувалася певна ставність. Нен поважно тримала голівку, так що її маленьке гостре підборіддя щораз було трішки занадто помітне. Отож її ден де вже вважали доволі пихатою. «Вона копіюватиме всі пози і манери своєї матінки», – запевняла була пані Девіс із Глена. Коли хочете знати, то в неї вже тепер усі ті самі викрутаси. Двійнята відрізнялися не тільки зовні. Дій, хоч із лиця нагадувала матір, вдачею і здібностями була достеменно схожа на тата. У ній вчувалися зародки його практичного розуму, здорового глузду і башкетного почуття гумору. Натомість Нен цілком оспадкувала материну розвинену уяву і уже намагалася за її допомогою урізноманітнити власне життя. Скажімо, того літа вона мала собі за розвагу укладати угоди з Богом, як от «Коли ти зробиш те і те, я зроблю те і те». Усіх інглесальських дітей спершу вчили славетної молитви «Тихий вечір настає», потім «Отче наш» і насамкінець заохочували їх складати власні маленькі прохання в тих висловах, які вони самі вважатимуться потрібні. Хто з нас звідки в нен могла взятися думка про те, домагатися у Бога виконання своїх прохань, слід обіцянками чемності і виявами сили духу Можливо, винна втім була молода і гарненька вчителька недільної школи, яка раз по раз застерігала своїх учениць, мовляв, якщо вони не будуть чемними дівчатами, Бог не зробить для них того і того Неважко було перекрутити цю настанову і виснувати, що коли бути чемними і робити те і те – Можна сподіватися, що Бог натомість виконує їхні прохання. Перша огода Нен із Богом на весні була така успішна, що кілька наступних невдач не відохотила дівчинки, і вона цілоліто складала свої чотирнадцять молитви. Про її нову звичку не знав ніхто, навіть ті. Нен ревно берегла свою таємницю і молилася не лише перед сном, а й удень і в найрозумінніших місцях. Ді відверто висловлювала свій осуд. «Не вплутуй Бога геть в усе», – докоряла мене сестрі. «Ти робиш його надто звичайним!» Почувши це, Енн умить заперечила. Бог присутній у усьому доню. Він – друг, який завжди поруч і завжди готовий дати нам силу і відвагу. Нейн правильно робить, що молиться йому, коли іде захоче. Проте, якби Ен знала все про релігійні поривання своєї маленької доньки, її це, напевно, жахнуло б. Одного травневого вечора Нен сказала. Дорогий Боже, якщо ти зробиш так, щоб мій зуб виріс до вечірки, яку влаштовує Емі Тейлор, я завжди чемно питиму рецину, яку мені даватиме Сьюзен. Назавтра зуб, відсутність якого так довго спотворювала гарний ротик Нен, почав рости. А за тиждень напередодні вечірки цілковито зайняв своє місце, між інших. Хіба ж могла вона бажати певнішого знака, що Бог почув її і відповів? У свою чергу, Нен ретельно дотримувала свого слова. Аж Сьюзен відтоді тішилася і дивувалася щоразу, коли мусила вдаватися до рецени. Нен пила її, не кривлячись і не протестуючи. Хоч деколи і шкодувала, що не встановила собі часової межі, бодай у три місяці. Бог відповідав не завжди. Утім, коли Нен попросила послати їй незвичайного гудзика, того літа пристрасть до збирання гудзиків поширилася між міжгеленських школярок, немов епідемія кору. Пообіцявши натомість не коваризувати, якщо за столом Сьюзен дасть їй щербату тарілку, гудзик з'явився наступного ж дня. Сьюзен знайшла його на старій сукні, що лежала викинута на горищі. Гарний червоний гудзик із крихітними діамантами – Принаймні Нен уважала, що то діаманти. Новому Гудзику застрили всі її приятельки. Отож надвечір, коли Ді відмовилася їсти зі щербатої тарілки, Нен смирено проказала Дайте її мені, Сьюзен. я тепер завжди їстиму з неї. Сьюзен дійшла висновку про її англійську самовіданість і сказала це вголос. Відтак Нен невимовно запишалася. Пообіцявши щодня чистити зуби без нагадувань, вона дістала ясне пообіддя для пікніка недільної школи. Хоча напередодні всі прогнозували дощ. Її загублений перстенник повернувся за обіцянку ретельно дбати про нігті. А відколи Волтер подарував їй картинку з Янголом, яку Нен так давно собі вимріяла, вона без жодних нарікань щоразу їла за обідом не лише м'ясо, а й жир. Утім, коли вона попросила Бога зробити новим її пошарпаного і перелатаного ведмедика, пообіцявши натомість завжди наводити лад у своїй шухляді для білизни, виникли певні труднощі. Ведмедик не ставав новіший, хоча Нен палко очікувала дива і просила Бога поквапитися. Врешті-решт вона примирилася з тим, що ведмедик не буде такий, як колись. Усе ж то був добрий старий ведмідь та й нелегко, мабуть, охайно складати всі речі в тій дурноватій шухляді. Новий ведмедик, якого невдовзі купив її тато, не сподобався нен. І дівчинка, хоча і не без грязьких сумнівів, вирішила не вділяти особливої уваги шухляді. Віра її зміцніла, коли вона, попросивши Бога повернути око її парцеляновому коту, виявила його вранці на місці, хоч і дещо криво приліплене, від чого кіт скидався на зазуватого. Оку знайшла Сюзен, прибираючи в кімнаті, і приклеїла до голови кота, тож Нен, що не знала цього, урочисто виконала свою обіцянку чотирнадцять разів обійти клуню навкарачки. Вона і не замислювалася, яка з того користь богові, а чи будь кому іншому. Проте робити це їй було неприємно, позаяк хлопці в долині Райдох часто змушували їх із дів давати тварин. Отож, ймовірно, її юний розум, бубнянів, непевною думкою, наче така покута може вдовольнити таємничу сутність, котра дає і відмовляє за власним бажанням. Так чи так, упродовж літа вона втнула ще кілька дивних фортелів. Аж Сьюсен в ряди непокоїлася, звідки то в дітей зринають такі фантазії. – Пані Блай, дорогенька, як ви гадаєте, нащо це цинент щодня мусить обходити вітальні двічі, не стаючи не під лого? Не стаючи не підлогу, як вона це робить, Сьюзен? Стрибає з одного предмета маблів на інший, і на камінну решітку вилазить. Учора була гепнулося звідти сторжголо, просто у відерце з вугілля. Може, дати їй глистогінного, га, пані блайдорогенька? Той рік назавжди лишився в літописі Інглсайдо, як рік, коли тато ледь не захворів був на запалення легень, а мама таки захворіла. Якось увечері Ен, уже сильно застуджена, спиралася з Гілбертом на прийняття в Шарлоттаун. Вона вбрала нову пишну сукню і разок перлів, що подарував їй джем, і була така вродлива, аж діти, що прийшли поглянути на неї перед виходом, подумала, як це чудово пишатися своєю мамою. «Так гарно шурхотить нижня спідниця, зіткнула Нен. «Мамо, а коли я виросту, у мене теж будуть такі нижні спідниці ставти?» «Хто значе, доти дівчата все ще носитимуть нижні спідниці?» – відповів тата. «Що ж, Енн, я поступлюся і визнаю, що сукня чарівна. Хоч мені і не подобалося ціле лолітки. Тільки не зваблюй мене, Сирена, я зробив тобі всі компліменти, які намірявся зробити нині. Пригадай, що ми читали в медичному віснику. Життя – це всього-навсього точно збалансовані процеси органічної хімії. І нехай це додасть тобі смирення і скромності». Лелітка та втяна нижня спідниця – пхе. Мила ж випадкова сукупність атомів, так каже великий доктор фон Бембург. Не цитуй мені цього жахливого фон Бембурга. У нього вочевидь хронічний розвит шлунка в тяжкій формі. Можливо, він і сукупність атомів, але я – ні. Кілька днів по тому являла собою геть хвору сукупність атомів, а Гілберт – вельми стривожено. Сьюзен порилась на кухні, ослабла і отомлена. Професійна доглядальниця непокоїлася, і безіменна лиховісна тінь зненацька розгорнула свої чорні крила над Інглсайдом. Дітям не казала, як серйозно хвора їхня мати. Навіть Джем достатньо не розумів цього. Проте всі вони відчували крижаний холод і страх у душі, і ходили тихенькі і смутні. Не було ні запав у доленій райдог, ні сміху в клонує гаю. Але найгірше було те, що їм не дозволяли бачити маму. Тепер вона не зустрічала їх удома, всміхнена, і не заходила навшпиньки до спалень, щоби поцілувати кожного на добраніч. І не було кому ні прогорнути, ані втішити, ані розрадити чи посміятися з їхніх жартів. Ніхто не вмів сміятися, як мама. То було гірше, далеко гірше, ніж коли вона часом десь їхала – Адже тоді всі знали, що мама повернеться, а нині вони нічого, нічого не знали. Ніхто нічого не казав, усі тільки відкараскувалися від них. Якось Нен повернулася додому, бліда, як полотно. Сюзен, а мама, мама, вона не помре, правда, Сюзен? А вже ж ні, мовила Сюзен надто вже різко і поспішно. Руки її тремтіли, наливаючи молоко в кухлик Нен. Хто тобі це сказав? Емі Тейлор». «Вона сказала...» «Сюзен, вона сказала, що мама буде дуже гарною і небіщицею. «Не слухай її, моя ласочко, Тейлери всі годні язиком молоте. Твоя благословенна мама хвора, та вона одужає». «Певне одужає. Хіба ти не знаєш, що твій тато пристирні?» «Господь не дасть мамі померти, правда, Сюзен?» запитав побідлими гостами Волтер, дивлячись на неї з боленим та пильним поглядом під яким Сьюзен не могла проказувати втішливу неправду. Вона боялася, що це і є неправда. Сьюзен було лячно. Того дня доглядальниця нічого не сказала, тільки похитала головою. Лікар Блайт відмовився від вечері. Певне, Всевишній знає, що робить, казала Сьюзен, мила посуд і розбила три тарілки. Та вперше її проста і чесна душа мала сумнів у цім. Нен геть невірена тинялася по домі. Тато сидів при столі в бібліотеці, обхопивши голову руками. Зайшла доглядальниця і сказала, що цієї ночі слід очікувати кризи. Що таке криза? запитала Нен Оді. Мабуть, це таке, із чого вилуплюється метелик, невпевнено мовила ті. Спитаймо краще в Джема». Джем знав, що таке криза, і пояснив їм, а тоді замкнувся у своїй кімнаті. Волтера не було. Він лежав до лілиць при корінні білої дами в долині Райдух. Сьюзен укладала Ширлі і ріло спати. Нен вийшла з дому і усимітнилася на ганку. Незвична, страхітлива тиша залягла в Інгелсайді. Попереду був Глен. Чаша налита повінця призахідним сонячним сяйвом. Проте довгу червону дорогу серпанком укрила Курява. І поля, край гавані – біліли, випалені посухою. Уже кілька тижнів не було дощу, і квіти в саду пожухли. Квіти, які так любила мама. Нен хапливо розмірковувала. От і не став час укласти угоду з Богом. Щоб пообіцяти йому, якщо він зцілить маму? Це повинно бути щось надзвичайне. Таке, заради чого він, напевне, зглянеться – Нен пригадала, як одного разу в школі дік Дрю сказав Стенлі Різу «Я кидаю тобі виклик пройти цвинтарем уночі». Тоді Нен стригнулася. «Як може хтось пройти цвинтарем уночі? Як може навіть подумати про це?» Нен боялася цвинтаря, хоч ніхто в Інглсайді і не знав цього. Емі Тейлор казала, що там багато мерців. «І не всі вони залишаються мертвими», – додала Емі похмуро і зловісно. Отож Нен і вдень було страшно йти попри нього самій. в дні, повитий туманами пагорб, і дерева на його верхівці торкалися неба гілля. Нен часто думала, що і вона могла б торкнутися неба, якби лише дісталася туди. Бог живе там, по той бік. Там йому буде краще чути її, але вона не дістанеться пагорба, їй лишається тільки зробити все, на що вона здатна. Тут. В Інглсайді, Нен молитовно склала смагляві руки і підвела заплакане личко до неба. Дорогий Боже, прошепотіла вона, якщо ти зцілеш маму, я пройду цвинтарем уночі. Будь ласка, Боже, і якщо ти це зробиш, я більше не докучатиму тобі проханнями. Не смерть, а життя прийшло нічної моторошньої години в Інглосайд. Діти сні відчули, що безіменна тін відлетіла. Швидко і так само тихо, як налетіла. Вони прокинулися вранці під звук сподіваного дощу. Та в їхніх очах було сонячне сяйво. Сюзен від щастя молодше років на десять не мусила навіть повідомляти їм радісну звістку. Криза минула, і мама житиме. Була субота, і в школі був вихідний. Вони не могли бавитися на дворі, Ха як любили бігати під дощем. Проте ця злива виявилася для них занадто сильною, отож їм довелося лишитися вдома і нишкнути. І все ж то був найщасливіший день у їхнім житті. Тато, який не склепив повік майже тиждень, упав на ліжку в кімнаті для гостей і глибоко, міцно заснув. Та спершу між міським дзвінком приніс радісну звістку маленький емулістський дім по під зеленим дахом де дві старі жінки здригалися від хвилювання щоразу, коли дзвонив телефон. Сюзен, який останнім часом душа належала до приготування десертів, спекла до обіду смачний листковий пиріг з помаранчевим кремом. Пообіцяла до вечері пудинг із варенням і вчинила дві порції тіста на малясове печиво. По всьому домі лунав радісний щебет півника Робіна. Навіть сільці були, мов би, готові щомиті затанцювати. Квіти в саду знову гордо підвели голівки, і пошерхла земля раділа дощу. А нен, хай яка щаслива і утішена готувалася пожати плоти своєї угоди з Богом. Їй і на думку не спадало відмовитися від обіцянки, проте вона зволікалася її виконанням, надіючись поступово зібратися на відвазі. На саму думку про нічну прогулянку цвинтарем, їй кров встигла в жилах, як часто казала Еммі Тейлор. Сюзен, відчуваючи, що дівчинка ймовірно хвора, вдалася до Рецени, Проте без жодних видимих результатів. Нен випила ліки слухняно, хоч і подумала при цьому, що тепер, опісля тієї давньої клятви, Сюзен дає їй рецину частіше, аніж колись. Та хіба могла рецина дорівнятися до ніжної прогулянки цвинтарем? Нагадки не мала, як їй удасться зробити це. Але вибору не було. Мама ще так не здужала, що дітям не дозволяли бачити її. Лише в крізь ледь прочинені двері. Вона була така бліда і змарніла. Невже це тому, що вона, Нен, не дотримала слова? «Мусимо дати їй час», – мовила Сьюзен, та Нен було невтямка, як можна дати комусь час. Вона, як ніхто, знала, чому мама не одужує. Нен зціпила свої білосніжні зубки. «Завтра знову субота». І завтра вона зробить те, що пообіцяла. У суботу зранку дощило, тож Нен зітхнула з полегкістю. Якщо дощ триватиме до вечора, ніхто, навіть Бог, не велить їй не пити цвинтарем. Злива вщухла до обіду, та з надзатоки в село прокрався густий туман, оповивши дім пеленою свого потойбічного чару. У серці Нен зажеврів новий вогник, і млистої ночі вона теж не зможе піти. Проте до вечері зійнявся вітер, і туман, схожий на привида, розтанув. «Сьогодні місяця не буде», – прорекла Сьюзен. «О, Сьюзен, ви не могли б зробити місяць?» – розпачливо заголосила Нен. «Якщо вона мусить пройти цвентарем уночі, місяць повинен бути». «Господь з тобою, лазочко, ніхто не може зробити місяць», – відповіла здивована Сьюзен. «Я лиш казала, що ти не побачиш його поза хмарами». «Та що тобі з того? Буде той місяць чи ні?» Цього Нен не змогла пояснити, і Сьюзен стривожилася. «Щось, певне, мучить дитину. Вона така дивна ось уже тиждень. Ледве чи їсть і хнюпиться повсякчас. Боїться, що мама помре? Та чого б це? Загроза минула. Пані Блайт видужує». Так, але Нен добре знала, що мама не видужує, якщо вона порушить угоду. Коли споночило... Хмари розвіялися, і виплав Місяць. Дивний, криваво-червоний Місяць. Нен ніколи ще не бачила такого Місяця. Він був такий страшний, аж їй спало на думку, чи не краще вже йти потемки. Двійнята полягали у восьмій. Нен чекала, доки засне ті. Проте сестрі, смутній й розчарованій, довго не спалося. Того дня її подружка Елсі Палмар йшла додому зі школи з іншою дівчинкою. Отож, дій не хотілося більше жити. О дев'ятій нен зважилася тихо встати і одягтися. Пальці їй тремтіли так, що вона ледь могла дати раду з гуциками. Потім, нечутно спустившись униз, вона шаснула геть крізь кохоні двері, доки Сьюзен ставила хліб у піч. Блажено певна того, що її домашні мирно сплять у власних ліжках. Усі, крім сердечного лікаря Блайта, якого зненацька викликали в одну із прибережних хатин, де якесь немовля проковтнуло цвяшок. Нен вийшла на двір та почимчукувала долиною райдух і трав'янистим схилом угору. Вона вибрала цей коротший шлях до цвинтаря, бо знала, що поява однієї з двінят Блайтів у цій порі на головній сільській вулиці викличе подив, і хтось, напевне, відведе її додому яка холодна вереснева ніч. Нен не подумала про це і не обрала жакета. Долина Райдог уночі була вже не тим дружнім видоланком, який вона звикла бачити вдень. Місяць зіщулився до прийнятного розміру і спав із червоного відтінку. Та під дотиком його променів усе довкруж відкидало хімерні тіні. Нен завжди лякалася тіней. Що це там у темряві? Чи є лаписько? Чи зів'яла папоруть над струмком? Нен гордо підвела голівку, виставивши підборіддя вперед. Я не боюся, відважно мовила вона вголос. Це просто щось дивне крутиться в животі. Я героїня. І з цією втішною думкою Нен дійшла до середини схило, тоді над світом промайнула темна тінь. На місяць не бігла хмара, і Нен пригадала чорного птаха. Якось Емі Тейлор розповіла їй моторошну історію про великого чорного птаха, котрий шугає ночами і забирає людей. Невже це тінь птаха майнула над нею? Та ж мама казала їй, що ніякого чорного птаха немає. Ні, мама не сказала б мені неправди, тільки не вона, пробурмотіла нен і попленталася до паркана. За ним була дорога, а по той бік цвинтар. Нен зупинилася і віддихалася. Ще одна хмара огорнула місяць. Усе довкруж було непевне, тьмяне і моби зовсім чуже. «Який велетенський світ!» – зригнулася Нен, вилазячи на паркан. «Якби ж тоїй опинитися в інглсайді. Проте… Бог дивиться на мене!» – проказала відчайдушна самолітка і видерлася нагору. Вона впала по той бік у горожі, розбивши коліно і порвавши сукню. Коли Нен звелася на рівні ноги, навидимий отемрявий дерев'яний кілок проштрикнув їй туфельку наскрізь і поранив ступню. Та попри це вона пошкандивала через дорогу до цвинтарної хвіртки. Старий Гленський цвинтар лежав у тіні ялин, що росли на східному його боці. Оба бабіч нього розташувалася методистська церква і темний, порожній і мовчазний дім пресвятерянського пастора. Аж ось і за хмари визерну місяць. І свентер заполонили тіні. Мінливі і полегкі. Вони танцювали довкола, погрожуючи вхопити кожного, хто опиниться поміж них. Викинута газета і шурхотом пролетіла дорогою, мов стара чаклунка в несамовитім танку. І хоча Нен знала, що то газета, шурхід під чаклунки був одним із виявів цієї моторошної ночі. Ш примовлялися дерева попід вітром. Довгий листок верби, що росла біля самої огорожі, раптом ковзнув Нен по щуці, не наче дотоком руки ельфа. На мить її серце замерло. Та все ж вона поклала долоню на засох хвіртки. А що як довга рука сягне по неї з могили і затягне під землю? Нен відсихнулася. Вона вже знала, що попри всяку угоду ніколи не зможе пройти цвинтарем уночі. Аж тут, зовсім поряд із нею, розлігся нелюдський стогін. Насправді, то була хіба стара корова пані Бейкер, що звично паслася побіля стежки і оцю мить з поміж зграйки молодих сосонок. Проте Нен, не чекаючи, щоб поглянути, хто це, у нападі нездоланого жаху майнула схилом униз і далі вулицею просто до Інглсайду. Біля воріт вона з розгону вскочила в колопуцю, як не завала всю передорожню багнюку маленька Ріла. Але то був рідний дім, і меретхливе жовте сяйво линуло з його дружніх вікон. З опів хвилини відсапавшись, Нен почвала до кухні і постала там перед С'юзен, мокра, брудна і закривалими ногами. – Господи, милосердний! – отеріла С'юзен. – С'юзен, я не змогла прийти вентер не змогла. Задиху не прошепотіла Нен. Спершу Сюзен ні про що не розпитувала. Вона вхопила змерзло безумно від розпачу Нен, стягла з неї мокрі туфельки та панчохи, передягла нічну сорочку і відвела до ліжка. Потім метнулася вниз на кухню, де зготувала перекоску. Хай що накоїла дитина, гріх укладати її спати на анголодь. Нен поїла і випила склянку теплого молока як добре було знов опинитися у світлій затишній кімнаті, у безпечному чистому ліжку. Та про свою пригоду вона нічого не розповіла. «Це моя і богова таємниця, Сьюзен». Сьюзен пішла спати, заявивши, що буде щаслива, коли пані Блайд одужає і сама даватиме раду з дітьми. «Годі мені її спавнути», – кволу зітхнула вона. «Мамо в очевидь, тепер помре». Нен прокинулася із цією страхітною впевненістю в душі. Вона не дотримала слова і не могла сподіватися від Бога виконання своєї частини угоди. Увесь наступний тиждень Нен потерпала від гризьких мук. Її ніщо не тішило. Навіть дивитися, як Сюзен прийде на горищі, було нецікаво. Хоча колись вона так це любила. Тепер вона більше не зможе сміятися. Ніколи. Хай що робитиме. Суцика, натоптаного тирсою, якому Кеннет Форд відірвав вуха і якого вона любила навіть сильніше, аніж старого ведмедя, Нен віддала Шерлі, що завжди хотів його мати. А без маленький будиночок з мушель гостиниць капітана Мелачі з Вест-Індії подарувала Рілі, щоб перепросити Бога, хоч і боялася, що це не вдовольнить його. Невдовзі ж її кошеня, якого вона віддала Еммі Тейлор, бо та вимагала цього, Пришкандивало додому, і щодня це сталося, кілька днів поспіль, Нен зрозуміла, що Бог невдоволений. Йому було потрібно, щоб вона пройшла цивинтером уночі. А цього бідолашна згорьована Нен виконати не могла. Вона виявилася боєгословою шахрайкою. Бо тільки шахраї, як сказав одного разу Джем, можуть порушити угоду. Нен дозволила сідати в ліжку. Вона одужувала Невдовзі знову господарюватиме в домі, читатиме книжки, легко дихатиме в сні, їстиме все, що захоче, сидітиме при камінні, поритиметься в саду, прийматиме гостей і весело пліткуватиме з ними, вітатиме і провожатиме дні, мов би, коштовній камінців на року. Невдовзі вона знову буде частиною щасливого, яскравого життя. Нині Ен смачно пообідала. Сьюзен запекла ягнячу ногу саме так, як вона любила найдужче. Як добре знову бути голодною? Ен оглянула кімнату і усі дорогі серця речі. Треба купити нові фіранки, щось від ясно зеленого до золотавого, а ці полички для рошників повісити у ванній кімнаті. Ен визирнула у вікно. Світ повнився чарами. Поміж кленів вона бачила синю смужку затоки. Віти похилої барізки, нагалявані, моби стікали виливаним золотом. Широчені небесні сади схилилися над розбуялою врожаєм землею, що завдавала роботу осені землею пишних барв, м'якого вечірнього світла і довгастих тіней. Півник Робін гойдався на вершечку сосни. Діти, сміючись, збирали яблука в саду. Сміх повернувся в Інглсайд. «Бо істинно, життя – це більше, ніж збалансовані процеси органічної хімії», – щасливо подумала Н. До кімнати навшпиньки зайшла Нен. Очі і носики її почервоніли від сліз. «Мамо, я мушу сказати. Я більше не можу чекати. Мамо, я обдурила Бога». І знову Н із трепетом відчула ніжний дотик чівкою ручки. Дитя, що шукає порятунку, у своїй нездоланій маленькій біді. Вона уважно слухала, доки Нен, ридаючи, розповідала всю історію. Слухала з надзвичайно серйозним обличчям. Енн завжди зберігала серйозний вираз, коли то було потрібно. Хоча невдовзі вони з Гілбертом могли за боки братися від сміху. Вона розуміла, що тривога Нен справжна і болісна. І що теологічні уявлення дівчинки вимагають найпильнішої уваги. Маленька, ти страшно помиляєшся. Бог не укладає з нами угод. Він дає нам те, що потрібно. Дає, не просячи взамін нічого, крім любові. Адже коли ти просиш чогось у мене чи в тата, ми не укладаємо жодних угод. А Бог набагато добріший за нас. І набагато краще знає, що треба дати. А він не змусить вас померти, мамо, за те, що я не дотримала слова. «А вже ж ні, мила». «Мамо, а навіть якщо я помилялася щодо Бога, може я все одно повинна дотримати слово? Я ж пообіцяла». «Тато казав, що не можна порушувати обіцянок. Може, якщо я порушу, мені тоді буде ганьба до віку?» «Доня, коли я одужаю, ми підемо з тобою разом, і я постою коло Хвіртки, і певно тоді ти сміливо пройдеш свинтером уночі». Це заспокоїть твоє підолашне сумліннячко. Але ж ти більше не укладатимеш жодних безлуздих угод із Богом. «Не укладатиму», – пообіцяла Нен, хоча і не без нотки жалю. Нелегко було відмовитися від того, що попри всі свої вади радісно бентежило її. Проте очі її знову сяяли, а голос бринів колишнім грайливим лукавством. «Мамо, я піду вмиюся», – а потім вернуся – і поцілую вас, і принесу вам всі ротики, які знайду. Мамо, без вас було жахливо. О, Сьюзен, мовила Ен, беручись до вечері, який це світ. Прекрасний, цікавий, дивовижний світ. Чи не так, Сьюзен? Я згодна, притакнула Сьюзен, думаючи про цілу гору пиріжків на кухні, що він таки досить стерпний. Жовтень Інглсайді того року буде уважно щасливий та сповнений днів, коли всі не могли не бігати, не співати і не висвиствувати. Мама знову була на ногах і не хотіла, щоб до неї ставилася, як до недужої. Тож працювала в саду, сміялася. Джем завжди вважав, що мама чарівний, радісний сміх. І відповідала на численні запитання. «Мамо, а чи далеко звідси захід сонця?» «Мамо, чому не можна зібрати розлитий місячний сяйво?» «Мамо, а душі мирців справді вертаються в день усіх святих?» «Мамо, а в чому причина причини?» «Мамо, а чи не краще, коли тебе вб'є гримуча змія, аніж тигер? Бо ж з спершу роздаре тебе і з'їсть!» «Мамо, а що таке споруда?» «Мамо, а правда, що вдова – це жінка, у якої здійснилися мрії?» Так каже Волі Тейлор. Мамо, а що роблять маленькі пташки, коли поде злива? Мамо, а ми справді надто романтична сім'я? Останнє запитання було від Джема, котрий чув у школі, що так їх назвала дружина пана Алека Девіса. Джем не любив пані Девіс, яка, перестріваючи його в селі з татом чи з мамою, незмінно тицяла йому в обличчя довгим указівним пальцем і питала, ж, як поводиться Джемі в школі?» Джемі, може, вони й були зовсім трошечки романтичні. Так, очевидно, подумала Сюзен, заваживши на дощині на стилці перед клуною ще дві червоні маски. Ми повинні були їх намалювати, боронився Джем. Це пляма крові на полі бою. Інколи вечорами на тлі низького червоного місяця летіли табуни диких гусей, і, споглядаючи їх, Джем відчував незбориме бажання гайнути разом із ними далеко до незнаних берегів і привезти звідти мавп, леопардів, папуг і все таке інше, і дослідити скарби Карибського моря і Мексиканської затоки. Деякі фрази, як от Мексиканська затока чи таємниці морів, вапали джеми з нездоланою силою. Втрапити смертоносні обійми пітона чи зіткнутися в битві з пораненим носорогом було для нього звичним щоденним подвигом. А слово «дракон» пробуджувало в ньому благоволійний трепет. У ногах його ліжка висіла улюблена картинка з лицарем, у латах, верхи на випищеному схарапудженому білому коні і зі списом, що вражав дракона. Розкішний, вигнутий, роздвоєний наприкінці драконів хвіст, майорів понад списом, а віддалік, молитовно склавши руки, Спокійно і умиротворено вклякла дама в рожеві сукні. Дама, безсумнівно, була вельми подібна на дев'ятилітню Мейбел Ріс, чию прохильність уже намагалася відвоювати в запеклих сутичках лицарі гленської школи. Навіть Сьюзен помітила схожість і підражнила лютору червонілого джема. Утім, дракон викликав певне презирство – дрібний і нікчемний під велетенським конем. Здавалося на те, щоб прохромитися